Кінець травня ми вдвох подалися на жуків острів, що на Дніпрі. Тільки в молодості, мабуть, трави і квіти можуть здаватися такими розкішними соковитими. А птахи, скільки птахів, скільки щебету, мая серед лугу на жуковому острові сама скидається на велику квітку. Озута в білі туфлі, вдягнена в біле плаття, а над чистим опуклим чолом майво білого волосся. Святкове сяння, іскристий переблиск. Хоч у вісні я знаю, що сниться сон, та водночас згадую, що ми колись справді, під час екзаменаційної сесії в інституті, ходили на цей острів. Мая, сміючись, швидко говорить її повні вуста змикаються і розмикаються, а я нічогісінько не чую. Напружую слух, силкую словити бодай одне слово. Але ж не чую, не чую, хоч плач, Тільки от бачу в уста, щоки, очі. Що вона каже? Що? Мабуть важливе, мабуть таке, Що мені вкрай потрібно знати. І я, здається, навіть стогну вісні Від безсилля і від страждання, Що оніміла, що оглухла. І відчуваю, як у цей час стаю невагомою, Легкою, мов осокоровий весняний пух. І могутня сила підхоплює мене, підносить угору, відірвавши від землі, тепер я лишу в повітрі, а там, знизу, на барвистому лузі жукового острова, зостається Майя. Вітер ворушить пасьма її ляного волосся. Мая підносить догори вродливе своє розгублене обличчя, щось каже, щось кричить. А я ж нічогісіньку не годна почути. І в розпачі та в досаді пливу в безплотному повітрі. А майя все віддаляється, і її постать зменшується, вже й зовсім пропала між весняної зелені. Просинаюся, у вікно світить місяць, на якому лебонь видно всі моря, кратери і навіть тіні від гір. Чутно, як за шафою дихає у вісні Андрій. На душі так, наче проміння місяця освітило мою душу, як пустелю до найдрібнішої пищинки і дуже сильне відчуття реальної присутності Маї, фізичної присутності Плоцької, її усмішка, Майву кіз. І мова, яка для мене чомусь не матеріалізувалася у словах. На серці так, наче Маю я втратила десь не 15 років тому, а щойно. І причина цієї втрати криється в мені. Підходжу до вікна, Затуляю штору, щоб не світив місяць. Андрій спить, горілиць, розкинувши руки. В западинах очей – маски темних тіней. Раніше мені здавалося, що він схожий на маю. Тепер в обрисах його обличчя знаходжу все більше і більше спільних рис із костем дейнекою. У підлітковому віці процес формування, як і процес оформлення ще не закінчений, остаточний образ має постати невдовзі. Яким буде цей остаточний образ? І скільки в ньому зостанеться саме від мене? Подумки я вперто повторюю – саме від мене. Адже завжди хотілося і зараз хочеться, щоб у його рисах були мої, щоб у його вдачі відзеркалилася моя. Чому так хочеться? Чим можна виміряти моє право саме на таке хотіння? Воно від егоїзму? Від інстинкту? Чи розумне і закономірне? Стараюся ходити по паркету нечутному в промінь. Дивлюся у вікно на місяць. Сплять темні крони каштанів. За дорогою сад. Як степова половецька орда понапивав сірі шатра. А далі за садом вгадується нічне місто, яке залито попелястим сяйвом. Наступного дня в неділю ми опинилися на міській виставці собак. Як це сталося? Подзвонив по телефону Кось Дейнека. І словом не обмовився про вчорашню зустріч, не попросив вибачення. У голосі дзвеніли м'які благальні нотки. Це був голос людини, якій життя завдало не одного підступного іспиту. І в майбутньому теж не обіцяє нічого доброго. Він навіть не просив піти з ним на виставку. Він начебто звертався до мого сумління, впевнений, що сумління моє